Hej. What's up? Ja, jag sitter i soffan och glor just nu. Har du Jag har du, varit sjukt produktiv för mitt tillstånd idag. Jag har så jävla seg så nu känner jag att det är för sent ha en liten paus. Och då får jag göra den pausen. jag har varit och handlat och kommit hem och plockat in. Ja. Aha. Hur vart med jag med, med hårfärger nu då? Har du... Ja men det vart de där du sa. 5-3-4-3. Ja. Men jag säger, du, alltså, du betalar en taxi och kommer hit. Och gör om ett på om jag, om jag inte blir nöjd. Gud alltså. Fråga aldrig mig om råd istället. Det är ju det enklaste, <laughs> eller hur? då? Tycker du jag känsligt. känslig? Ja, mm. det var det väl så. Nej men vad då? Det får ju bli bra. Blir jag inte nöjd så får jag gå två månader utan att vara nöjd. Och ja, men herregud, det är ju bara hårfärg. <laughs> det vill bara att kasta i nytt. Det är ju som att schamponera håret typ. Nej, det är ju asjobbigt. Och Gud, jag fattar inte vad det är med dig och hårfärg. Jag har färg. Du, jag har hårfärg. Äh, du färgar ju färg tre gånger i veckan. Ja, ja jag har inga problem med det. Ja, jag jaha, tycker ja. det är liksom inget jobbigt alls. Ja, men det är det ju. Vad är det som är jobbigt då? Jag har färg på axlarna och jag har färg hela ansiktet. Ja, Okej, okay, då är det kanske på spakarna då. Det kan vara DBS. Och du får färga med hela kroppen. Då mm. förstår jag att du behöver ha två förpackningar också. Dessutom, för jag har jävligt mycket hår på kroppen. Det <laughs> ser ut som en riktig grej. Det är jävla jobbigt <laughs> att känna att man måste färga in håret på armarna och allting. Ja, fan, man måste ju matcha. Mm. Ja, man vill ju inte ha fel nyans där. Nej, för guds skull. Det värsta är om jag glömt att vaxa över läppen innan, för då får jag brun mustasch. Ja, precis. Det där ja, exakt. Den vill man ju väldigt gärna ska ligga i samma ton. Eller inte finnas. Oh. Men du, vad, vad gör vi? Vi spelar in en podd. Ja, precis. Vi Varför tänkte vi den, försöka du? det. Varför nu någon ska börja lyssna på oss, vad tror du? Det finns ingen anledning egentligen, men vi är ju jävligt roliga. Ja, vi kan ju Vi glimmar ju till då och då. Ja. Och så och. tycker vi att, vi att det är lite av ett slöseri att vi ska vara så roliga utan att... Ja, och någon de som hör oss i telefon det. får ju bara höra den enas dumma kommentarer, men då förstår ju inte att det finns ett riktigt bra sammanhang, sammanhang till det där. Nej, det är det som man känner också ofta. Att eh, vi pratar ju en hel del i telefon, typ så fort man lämnar hemmet. Ja, det är väl minst en arbetsdag vecka vi pratar, va? Det måste ju vara minst åtta timmar i veckan. Ja, en timme om dagen är det väl säkert i alla fall. Ja, oftast och... ligger vi nog på två timmar om dagen, tror jag. Ja, ja. tror du ja, det är det jävla fela. mycket. Ja, det är så. I, i, I och för sig vissa dagar pratar vi inte så mycket. Ja, men det kan nog timme. fan vara så. Ja, alltså. Och så inte på helgerna då? Nej, för då är våra killar hemma. Då är våra killar hemma. Då vill vi inte prata med varandra. Men fem... fem ja, det kanske är. Det är lätt mm. åtta timmar i veckan då. Ja, det är det. Ja, och då tänkte vi ju plocka ut guldkornen och bjuda på. Mm. Det, mig lite. det som oroar mig lite med det här är ju liksom inte det att man ska avslöja sitt inre. Utan mer det här att man... Att man kan känna tycker jag eh, att saker man säger, man kan själv utvärdera sina egna uttalanden. Det kan vara en dag efter ibland längre. Mm. Och så kan man känna, fan, undrar vad folk omkring eller ja, om ett middagssällskap mm. om alla bara suttit och varit artigt tysta för att man kan liksom komma under med att man har haft lite lustiga sätt att se på saker eller sätt att uttrycka sig så man får lite ångest av. Och nu det är, det är en grej som jag tycker är sjukt jobbig. Och så väljer man då att spela in skiten. Och sända det: så att vem som helst, i hela världen, egentligen antar jag. Jag vet inte hur det funkar, men så är det, kan lyssna på. Det är ju i sig jävligt så här. Ja, ungefär som att folk med svår scenskräck blir skådespelare. Varför liksom? Mm. Mm. Sätta i ett arkiv och sortera papper hela dagarna istället. Mm. Om det är så jobbigt. Så det är lite puckat att vi gör så. Men... Ja, det är det. Men samtidigt, det är lite spännande och det är lite kul också. För vi får utmana oss själva lite grann. Ja. Jobba bort den där lilla skräcken för att bli bedömda. Ja. Mm. ja, för varför är man så jävla nojig för det? För man är ju inte sämre mm. än att om någon säger så här, det där du sa. Det, det var ju jävligt opåläst. Eller jag som vet så mycket om det här kan berätta hur det ligger till. Du är inte den som bara, nej. Utan man erkänner ju att man kan ha fel och. och I alla fall jag är inte ja, sen ja, ja. att omvärdera Nej, det kan åsikt, jag göra. Liksom. Eh, och det är inte alltid jag, jag håller fast vid åsikts jävla starkt heller. Om jag känner att nej. jag är lite ute på halis där. Så, där. men jag har nog fel. Absolut. Ja, men så är jag också. Mm. Och... Det är väl det här då snarare att man kanske aldrig någonsin skulle säga. Jag vet inte så mycket om det där så jag har inte någon åsikt. Utan man har ju åsikter om allt. Såklart. Direkt mm. liksom. Man har ju inga behov av att läsa på. Eller Nej, man vet man vad man pratar om. Det <laughs> behöver vi ju inte. Man testar under tiden. Man pratar ganska ofta också tycker mm. jag. Hur, det känns, Hur lät liksom. det där egentligen? Det hör man inte ja. först. Det, har redan kommit ut till allas... Nej, jag och vad... ibland måste det ligga och gotta lite i minnet. Och då kan mm. det komma några dagar senare sådär att... Oj, det där lät ju kanske lite... Mm. Då. Ja, vi får ja. väl säga med kanske då att... Eh, vi finns ju på... Vad är det? Ja. Eh, en liten blogg där vi lägger ut... Kanske lite ämnen, vad det handlar om. Precis. Eh, och sen finns vi även på Twitter. Det är ja. ju Moodswingers podcast. Hittar ja. vi där. Och sen även på Facebook, vad heter vi där? Ja, det är väl samma där. Moodswingers podcast. Ja, och varför heter vi Moodswingers då? Ja, det är, det tycker jag är väl lite upp till. Um, det är ju så sjukt smart så att det finns ju så många olika ja, det kan vi inte förklara. Det folkingar. kommer folk på. Men vi har ju ganska mycket Moodswing <laughs> överlag. Ja, ja Och jag tror att man kan uh, påverkas. Av vårt humör som lyssnare också. Eller? Ja det tror jag. Absolut. Ja. Våra killar påverkas ju ganska mycket av oss. vårt humör. Jag tror att ingen kan motstå det som är i vår omgivning. <laughs> på gott och ont liksom. Jag tror det, är det tydliga. ganska mycket. Både du och jag när vi är på bra respektive dåligt humör. Oh ja. Mm. Mm. En sak som har gjort mig på jävligt dåligt humör idag. Det är ju att jag först nu har märkt. Hur dåligt batteriet är i telefonen. Nu när ja. jag har slutat att ladda hela tiden. När jag spelar musik och sånt. Ja, ja. Oh, ja. skitdåligt. Jag vet. Mm. Och gua, jag kan gå igång på det där då. Mm. Jag är oh, no. extremt besviken. Verkligen, jag tycker... Vi pratar förstås om... Iphone. Iphone. Ja. Fyra var ju uh. skitbra. Ja, det tyckte man ju inte. Ja, jag tyckte kom. det. Ja. Men jämfört med det här nu. Mm. Så är det ju liksom... Jag ska lämna tillbaka min, men i och med att det är ett nytt simkort mm. nu mm. så måste jag ju ringa till Telenor och säga hej, kan jag få ett gammalt simkort och kan ni lägga in så att det fungerar då i hur länge nu jag blir av min telefon mm. och sen då, och, ja, jag hoppas inte jag behöver ytterligare ett simkort utan man bara kan växla mellan två men i den världen jag lever så får jag mm. säkert ställa ett nytt då. Så, ja. Och sen så får du nog förmodligen beställa ett nytt efter det. För att de har glömt att aktivera och då kan de på något sätt inte aktivera det du fått, Utan Exakt. då måste det gå ett varv till. Ja. Ja. Ja. Ja. Exakt. Det. Och det är då jag upptäcker att jag har fått ytterligare ett måndagsexemplar av att <skratt> <skratt> Eller hur? Mm. Ja, jag blir galen alltså. Mm. Mm. Men det är klart det där att hålla på och små ladda det är ju inte så jävla bra för batterierna. Man ska ju gärna ladda Jag vet nu det är med telefoner. Det sägs att deras batterier är mera... Liksom gjorda för att man har behov av ja. att peta in lite juice då och då. Men, ja, men da datorn ska man ju till exempel gärna ladda ut. Lada ut då ja. Men eh, en annan sak, och det här var ju liksom inte där jag retat upp mig mest på. Nej. Facebook nu efter nyår. Ja. Jag kräks. Aha. nu ska jag åka och träna och gud vad skönt det var att träna oh, jag, vet. Oh, jag vet. och de gör ju för helvete ingenting annat än att tränar och lägger ut det på Facebook så alla andra äh. ska må dåligt över att man faktiskt inte har tiden och man undrar om de på har gym. tränat det är ju inget ja, som kan kontrollera. Egentligen. Nej, där sa du något. Då får vi börja med. Ja, då vill vi ha bildbevis varje gång och sen ja. vill vi ha en nakenbild varje gång så vi får se att du faktiskt. Håll upp Det är dagens... snyggare. <laughs> min tidning och sen eh... stoppandet. Ja. ja, då kanske jag kan gå på att... Nej I men det är extremt störande med alla människor som ska verka så jävla lyckliga och mm. lyckade överhuvudtaget ja. liksom. Och hur mysigt allting är och hur, hur bästaste kompisen och mysigaste mannen och ja. kärlek och oj. Jag blir bara deprimerad. Ja det, de har ju gjort undersökningar på att folk blir deprimerade av att läsa de varandras statusuppdateringar och att det är en stress att man ska verka... Så lycklig för att alla andra ger ett så lyckligt intryck. och ja. jämför sig sådär då. Ja men det kan jag vet inte. Jag tycker faktiskt inte mina kompisar. Det är inte särskilt många som är sådär. De flesta är... Jag slår snarare tvärtom. Att folk är så jävla roliga och så sjukt slagkraftiga på bara en mening. Jag blir nästan så här oroad över mitt yrke som skribent. Mm. Att alla verkligen kan få till det jävligt bra i ord. Mm. Folk som inte alls jobbar med sånt heller. Jag tycker folk är jävligt mm. roliga. Ja, fast du har ju fått höra från en gammal chef att alla kan ju vara koppig. Ja, man, alla, alla är det till och med. Förvirrad. Ja, så alltså jag märker att jag borde kanske skola om mig till något som inte alla kan nu då. Mm. Men, ja, men några har man ju som är lite så där. halleluja, lyckliga och mm. Och ja, vi, Då har vi samma där tror jag. På <skratt> någon, Precis, ja. Det har vi säkert. Och då det... tänker man, hur får de ihop tiden också? För det är ju folk som har flera stycken barn och som mm. har ett heltidsjobb. Har de ingen tid med sin familj då? Du tänker just på träningen ja. nu. Ja, mm. Vart är tiden med familjen? Hinner man med? <laughs> Men hushaken är ju inte att man kan umgås med sin familj utan att man ser snygg ut på julkorterna. Ja, att man då så? är smal och vältränad fast man är 40 år. Jaha. För numera får man ju inte chansera med åldern som man fick förr. Nej. Utan nu ska man ju se ut som 18 tills man dör. Helst. Just det. Och det är väl så här det här sättet när man då inte har tid att umgås med folk för man ska träna. Då får man liksom tala om för folk att man ser ut som 18. För det är ingen som hinner se det eftersom man inte träffar någon. Nej så är det ju. Så kan det vara. Så kan det vara. Tänk inte på det. Här. Jag kan bli jävligt trött på Facebook ibland tycker jag. Ibland blir jag så, här. fan, ska jag bara lägga ner eller? Mm. Mm. Alltså jag har en såhär krypande känsla av att jag är en sån som folk kan tycka är jobbig. <laughs> att jag lägger ut hundbilder till exempel. Ja, men det är ju samma är inte så som mycket när folk på, lägger barnbilder. Va? Det är inte så mycket nu för tiden. Nej. Men då då så tycker jag det blir att jag på till himla roliga cool. ja. och När min hund ligger och sover med öppen mun och <laughs> så här spottbubbla som kommer ut. Det tycker jag är något alltså, som är så Svin, kul! Mer sånt! Ja, det är för vi gillar hundar. Ja. Det är ju som att folk bara, här är mitt lilla barn. Man bara, men det ser ut precis som alla andra små barn. Ja. Det är inget speciellt med den där ungen, men jag, frågar, jag pratade du, med en exakt. klasskompis idag och hon sa, ja men du såg du förresten de där kläderna som eh, hade suttit upp till två av mina barn? vad e vad då såg de, hur skulle jag gjort det? Ja men jag lade upp dem på Facebook. aha ja, ja men, alltså, ja, men jag såg ju ett kort på två barn men inte fan tänkte jag på vad det var med dem. För de står där och liksom, vad, är, vad är grejen? Ja, nej. ja jag fattar inte. Men det är väl så de tycker om oss också. För jag lägger också upp väldigt mycket kort på hundar och hästar. Det är ja. det jag lägger upp. Och sen, ja i försöker för jag tar lite kort på olika maträtter också. Ja, men det där är ju också någonting som mm. är... Alltså jag älskar att se folks maträtter. Ja, men eller hur? Jag gör faktiskt ja. det, på riktigt. För du är ju ständigt skämt om att man ska Instagramma sina maträtter, mm. men... Jag tycker verkligen det är roligt att se vad folk käkar. Ja men det Jävligt. är det. Och sen lite tända ljus, och glas i bakgrunden på bilden ja. och sen lite filter på det. Ay, skitkul. Jag kan bli supersugen mm. och så bara, gud, vad du, du kan få recept. Mm. Lite där det läget. Mm. Men det är ju också ett tillfälle för skryt ifall man inte gör det på rätt sätt. Mm. Att det är liksom lite så här. Men kolla här vad vi äter. Vad äter ni idag? Blåpudding eller? Ja för det där har ju också blivit någonting nu mm. att alla såna jävla finsmakare. Mm. Eh, och det är klart att det är ju, man ska ju vara så jävla bra på att laga mat. Jag tycker ju mm. det är sjukt kul att det är så. Det är ju jätteroligt. Det är ju verkligen liksom. Folk har ju höjt sin standard, något så mm. oerhört. Måste du ju vara med alla så här tv koksprogram och ja. att man har sänkt ribban till att laga bra mat som smakar kan alla gott. Göra. Liksom. Mm. Så det är väl klart, det är ett steg i det här, att, man, att man. Man visar ju kanske inte en bild på. Falukorv med snabbmakaroner. Om man inte gör en grej där mm. Förstås. Mm. Men ofta är ju folk säkert lite så här. Ja. Stolta över sitt check. Mm. Mm. Ja men det är lite kul. Ja men det är det faktiskt. Ja. Jag gillar det. men det, det är väl säkert många som tycker att det är extremt jobbigt. Att se vad alla äter till middag i tiden. <laughs> kan <laughs> kan det kan bli lite mycket. Kan det bli. Jag söker nog hel... En hel sajt där folk bara lägger upp vad de äter så skulle jag kunna sitta och bläddra hela dagarna mellan folks frukostar och lunch och se. Men det är något perverst med det där också från min sida att jag gillar. Jag älskar att bläddra i kokböcker och ja, men det är ju härligt. Ja, det är något så här super man blir inspirerad och man får lust och ja Ja, men det är verkligen så. Ja. Och sen när det har varit några dagar när man har bara lagat, eller kanske inte ens lagat, eller så här, man hoppar maten, mm. och man är slarvig, eller köper hem, så här, Då tycker jag, om man kollar på något så här kockprogram, man kan mm. bli så jävla sugen på själva grejen, bara att få, få laga mat, mm. så här. Det behöver inte vara att man ska bara äta maten sen, men bara få stå och laga och ah ja. älskar förbereda allting. Så hacka upp och lägga i liksom små fina skålar så står framför och så gör står man sånt? där ja, det det gör och det, är ju, ja, det älskar jag Ay, det för mig ser det ut som någon den. har bara skakat runt hela köket och allting ligger överallt när jag ja, men så, så gör det när min kille lagar och jag blir ah. en idiot för att då är det ju inte ens trevligt att laga Ay. maten jag vill att det ska vara förberett det ska vara rent och snyggt i köket och sen tända upp massa ljus och sen så att jag kan ställa fram mina skålar med alla tillbehör och sen stå och plocka ifrån då. Ah, ja, det tycker jag är mysigast. ja jag kan inte säga att jag tycker att det är sjukt mysigt att ha så här skal från lök över hela nej och det ligger i hela slasken och all... ja oh, men sån är jag. ja du är där du ja, jag kan inte tänka alltså. mig om dig jag vet jag Fast du vet ju också att jag är en väldigt hetsig person så att på så sätt så du. känns det orimligt att jag skulle lägga grejer i små och ta den tiden. Att det ja, ska i lite snabbt här. Ja. ja, gärna. Ja. Men jag tänkte på en grej igår för då gjorde vi risotto och då kände jag så här vad fan. Så mycket mat som jag lagar. Så mycket mm. kokböcker jag har. Så mycket jävla mat-tv jag kollar på. Mm. Jag tycker jag är förvånad att inte min mat smakar godare än vad den gör. <laughs> alltså verkligen. Jag borde liksom vara så här. Åh oh, herregud alltså. Du borde bli kock. Mm. Men alltså allting jag gör typ. Jag vet inte fan alltså. Det, ja det går ju att äta. Och, men jag tror inte det bara är det där att jag själv håller på med maten. Utan. Nej, jag vet inte. Är det kvinningen ja. du menar du inte får till, eller vad då? Ja, Jag vet inte. Jag tycker det är mediokert. Ja, det är jävla tråkigt tänker. att stå och lägga ner tid på någon medioker. skit. Ja, men grejen är väl lite så här att det kanske inte är det viktigaste för mig. Att, Nej, att det eller klart att jag vill att det ska bli gott, liksom. Ja. Men jag tycker samtidigt att hela grejen och laga är så jävla mysig. Mm. Men man tycker att man borde lära sig mycket mer hela tiden. Det där jag menar att man borde utvecklas mm. när man lagar och anstränger sig liksom så. Om man lagar så här som du vet, steker faldkorvar i dag då kanske man inte utvecklas mm. så mycket. Men om man provar mycket ny mat och ja, det köper nya. Ja, jag tycker det borde vara goda. Det var finns det Mex-mat? Ja, Mex-maten var ju någon månad där. Mm. Det var väldigt dag. intensivt. Men vart den god till slut då i alla fall? Ja, den var ju god hela tiden. Den var god hela tiden. Ja, ja. men det är ju typiskt sån slags kryddning jag gillar. Att ja. det är lite drag i och att det är liksom sådär. Det går att överdriva. Det är väl där jag är inte så bra på det där finliret någonstans i livet. Liksom, jag gillar inte att göra så här små pilliga grejer. Nej. Så mat som man kan få överdriva också med så här, en näve chili, liksom. mm. du vet. Den typen av kokkonst tycker jag är... Det passar väldigt... dig bättre. Ja, men ja. absolut. Inte det här... Åh, oh, nu känner man att det ska vara en palett. Men jag önskar att det var sån. Jag tycker mm. det är konstigt att man inte blir sån. Mm. Med tiden, liksom. Kanske kommer. Vi kanske behöver mer övning. Jag vet faktiskt inte. Jag har lagat mat i hela mitt liv, liksom. mm. Jag tror jag, jag har nått min topp, liksom. Det blir inte bättre än så här. Nej, jag tror inte det. <laughs> fan vad tråkigt Så jävla tråkigt. Ja, det är Jag vet inte. Åh, oh, vad tråkigt. Ja, jag vill kolla på mästerkockarna i alla fan mm. Då tänker jag på vad de skulle säga på min mat liksom. Uh. Jag tror de skulle säga, ja, jo. Lite grann att... herr eh... Morberg skulle säga, nej jag vill inte ens smaka han skulle, om det bara går och röms sedan gått ut och spytt, för det gör ju han rätt ofta när han är på de här restaurangerna. Då springer han iväg och så bara... jag vill inte ens ha det i magen. Nej. Han är ja, kära tid. Lite överdrivet kanske. Ja. Ja. Men han är ju inte direkt heller där finliv. Nej, inte så jätte. Människan. nej Men blir du inte... Jag har blivit så himla trött på alla matprogram. Jaha. Men det blir inte det. Nej. Nej. Jag vill ha mer. Jag ska kunna kolla på matprogram hela dagarna. Uh, ja, alltså de här mästerkocken och Gordon Ramsay. jag är så jävla trött på dem. Det enda jag tittar på nu är, vad blir det för mat? För det gillar oh, jag. Det är ja, honom är ju vad jävligt trött på ska jag säga. Jag är lite tjävla... förälskad i honom. Jaha. Ja, jag tycker han är skitnöjd så jag skulle jättegärna. Jag skulle kunna diska efter honom hela dagarna bara jag fick vara där. Ja men det är precis exakt det som stör mig. Det känns ja. verkligen som att han ska ha en liten tjej som går mm. och plockar och diskar efter honom. Mm. För han känns så jävla ybermanlig. Mm, det där jag får helt såhär bara kli av <laughs> Och jag går igång. Och, ja det är verkligen <laughs> olika alltså. Men det som jag, mitt favorit absolut är det kul att kolla på och säga Jamie och skit när han håller på att laga mat men mm. jag tänker på såna här halv åtta, utländska versionen av Come Dine With Me ja. när, när vanligt folk lagar mat. Just det, ja, men det, det är, är lite är kul. Roligt. Ja. Det måste hålla med. Måste... Jag har inte sett att du pratar om Come Dine With Me utan bara halv åtta hos mig jag har ju sett dem. Men de är ju roligare än de här matlagningstävlingar och allt det där. Ja, eller det är liksom kul. Man lär sig kanske inte så jävla mycket när så här Bridget i Blackpool lagar blodkorv liksom. Mm. Eh, där, och där är det ju väldigt lite kokkonst. Inte så jävla förvånande. Med du Bridget. känner inte som så att jag har lust att gå och tömma en gris nu? Nej, Nej? väldigt sällan okay. faktiskt ja, överhuvudtaget kan <laughs> jag säga att jag har de önskningarna. Mm. Men här handlar det ju mycket mer om... Alltså i Sverige så får man ju bara se några lagar och de äter. Mm. Men här är det ju mycket mera... Alltså för det första dricker de ju. De blir osams. Det är ju hela den där grejen. Mm. Runt maten. Men det är ju mycket mer fokus på hela middagen. Inte mm. bara ätandet då. Vad tyckte du om Pluras då? Jag kollade ju bara när Mauro var med. Okej, okay, ja. Um... Men då? När det är man... själva den grejen. Men det är också någonting som blir lite... Lite gubbigt på något sätt. Nu vet jag inte, nu har ju hon i Sahara Hot Nights varit med va? Och det kanske ja, och spelat är. lite och så. Ja, det mm. kanske förändrar. Ja, jag har bara sett ett avsnitt så jag ska inte säga så mycket. Men ja. Ja, men själva upplägget i alla fall har du mm. koll. Ja. ja. men jag, jag gillar det. Och just att det är inte så jävla uppstyrt allting. De blir lite småpackade och visst sen går ju... Nu ska vi se vilken av dem är den nu då, det är Mons Som är ute och går med sin hund. Och... Men då tänker jag mest på hur jag blev ofostrad hunden. Aha, <laughs> okej. <Okay. okay. laughs> men... <laughs> jag gillar det där lite grann så. Uh. Men inte så att jag skulle följa en hel säsong. Nej. Absolut inte. Men, uh. Jag kan också tycka att det där hemma känslan är lite mysig. Och att han verkar duktig på att laga mat. Men mm. det är något som också blir lite gubbigt som sagt. att Han ska gå där i bara rövkropp och... Ja, uh, jag vet inte. Det är något som jag inte fastnar riktigt på. Mm. Det, det, det, Ja, nej. Det, mm. det kanske beror jävligt mycket på vilka gäster det är också. Oh ja. Yeah. Fast det är klart, matlagning är alltid kvar. Och det gillar jag. Jag kanske ska börja mm. kolla i alla fall då. Jag vet inte om det går nu ens en gång, men det kanske det gör. Jag tror det finns på Play i alla fall. Ja, det gör det säkert. Men uh, roligt var i alla fall när Mauro Skocko... Imiterar mycket Det är så sjukt roligt. Oh, det har jag sett. I mean, han är så jävla bra på det. Du måste nästan gå och kolla på Youtube. Ja. Youtube. Youtube då. Så säger min mamma. Youtube. Och Facebook. <laughs> <laughs> jag kollar på Facebook. <laughs> det är något med oljudet. Bok. Bok. Jag kollar på den Facebook. Det där är Facebook. <skratt> lite grann alltså. ja. lilla pålan ja har du nu ska jag gå och handla lite tänkte jag, så jag mm. slipper gå ut igen sen Vad skönt kommer ju behöva gå ut eftersom jag har en hund som förmodligen tycker att det blir dags så småningom, så småningom. Ja, då det. jag öppnar ju bara dörren och släpper ut så får de gå ut med sig själva för kväll ska jag städa städa städa ska jag Gick du lät som Maria Montessori nu? Städar oh, städar städar. Åh oh. ja. Oh, <laughs> det är ju härligt. Det gör ingenting. Nej, låt henne också. Oh. Hon är jävla fin. Ja helt jävligt. Måste vi alla genomgå det mm. tycker jag. Åh mm. så jävla snäll måste så. Ja det kan inte finnas mycket ondska i den människan. Nej verkligen inte. Det finns det ju så det är många inte andra. mycket eftertänksamhet heller för den delen. Nej. hon är så jävla söt ja hon är väldigt väldigt, väldigt rara alltså. mm. mm. särskilt i kontrast till de andra så känns ju hon som en liten jag vet inte vad fläkt. bor från skogen liksom, mm. så här, aldrig varit utsatt för något ont i hela sitt nej, liv nej. de andra lite tvärtom mm. kan man väl säga Ja då. Men eh, vad säger vi? Eh, det här kommer väl vara en... Ska vi försöka få ut den en gång i veckan eller? Ja det tycker jag. Det kan mm. vi försöka. Vi kan väl helt enkelt bara se när, när andan faller på. Det, ja. det lär vi väl göra en gång i veckan ja. tycker jag. Och eh, en, en trolig släpp på den blir väl, om vi säger fredag då. Att den kommer ut på fredagen men att vi kanske spelar in den måndag till torsdag någonstans. Ja, ja. det kan väl eh, säga så. Ja. Eh, tiden kommer variera mellan eh, 20-25 minuter till eh, en timme. Ibland har vi ganska mycket att prata om och då blir det ju lite längre. Exakt. Mm. Vi känner inte att vi kan bestämma på förhand hur mycket vi ska rasa Nej. om saker och ting. Till För exempel. Det, det kommer när det kommer. Det kommer och då är det svårt att stoppa. Eller liksom. mm. så Ellers kommer det inte och då blir det kort och gott. <laughs> Så att säga. Mm. Mm. Ja. Ah. Nej, men ni får väl avgöra ah. själva vad ni tycker, men vi är roliga. Ah. Vi kanske inte har visat det nu. men Nej, det har vi har måste vi inte. ju bli lite varma kläderna. Liksom. Ja. Ja. Vi, kommer i gång. vi kommer igång. Vi kommer igång. Men mm. till nästa vecka då. Ja. Ah. Ah. Och dig hör jag ja, imorgon morgon du det Ja, ah, det är Vi har på nu ja det var nog du som hade det där smeknamnet ja, det när var, du var, det var liten. Försök mm. inte ens. Det var det. Ja, det var det. Mm. Mammas lilla skäckländs pony. <skratt> oh. <skratt> <skratt> ja, men då hörs så ses vi helt enkelt. Ja, men Eller gör ses, vi. Jag ja, men vi ses gör men vi till hörs. imorgon om inte jag blir nöjd med hårfärgen ikväll. Oh, precis, och ja. gud ska svara i telefonen. Får lägga in en särskild ringsignal när du ringer. Wui, wui, oui, <laughs> <oui, oui. laughs> Varning, <Ja>. varning. <laughs> Vi hörs och säger så då. Ja, men på sig. På sig.